السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونعظمه ونكبره أشهد أن لا إله إذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقو الله أوصيكم وإياذة بتقو الله فقد فاز المنتقل Muslimin dan Musliman mudah-mudahan dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam subuh hadis An Anas radhiyallahu Anhu Qala Qila Lill Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Law adayta Abdallah Ibn Aqubayn Fandalka ilaihi al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Warakiba himarah Fandalka al-Muslimon Yamshuna ma'ahu Wahia arduun sabiqah Falamma atahu al-Nabi sallallahu alaihi wa sallam Faqala Ilaitha والله لقد اذاني نست حمارك فقال رجل من الانصار منهم والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم اطيب الريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فَرَقَ بَيْن كل واحد منهما اصحابا فكان بينهما ضرب بالجريد والايدي والنيعان فظن ظن انها اونل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان قافتا من المؤمنين لتذلو Sa'aslihu bainahumah Awkamakal hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Daripada Anas bin Malik Radiyallahu anhu Kata dia, satu hari Ada orang jumpa Nabi Dan orang itu memberi cadangan kepada Nabi Dia kata Zaw ataita abdallah Ibn al -ubay. Orang yang mai jumpa Nabi ni kata dekat Nabi Dia kata, kalaulah Tuan boleh dijumpa Abdullah bin Ubay Alangkah baiknya ha, Ini cerita dia Contohnya, Nabi dia daripada Makkah Dia hijrah ke Madinah Sebelum Nabi sampai di Madinah Madinah masa tu nama Yahteri Sebelum Nabi sampai di Madinah Orang yang menjadi ketului Di Madinah ni Nama dia Abdullah bin Ubay bin Salud Dia ketului Dia jadi Ketului ini apa Dia ni jadi orang Orang penting Di Madinah Apa-apa hal orang cari dia Ada masalah orang jumpa dia Sebarang benda nak rujuk Rujuk ke dia jadi dia ni Abdullah bin Ubay bin Salud Dia ni satu petului Di Yantri Ataupun di Madinah Bila Nabi SAW hijrah daripada Makkah ke Madinah Bila Nabi sampai di sana Dia sebagai orang Bisa jadi orang besar Bila Nabi main Semua penduduk Madinah berani arah Pakati ke Nabi SAW Dia rasa macam mana? dah. Kalau kita kata contoh di tempat kita ni, satu tu imam lama, satu masjid. 20 30 tahun dia jadi imam masjid tu. Tiba-tiba mai satu budak hafaz Quran, baru balik mesjid, balik-balik mai -balik, orang semua bagi dok tengok budak ni. Imam bersuruh budak ni. Tu imam lama ni rasa macam mana? Nak kata gizi hati pun, pun ada, nak kata tak syok pun ada, nak kata macam tu keadaan dia. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul dia sebagai satu orang yang dihormati, respected person di Madinah sebelum Nabi Mai. Tiba-tiba bila Nabi Mai semua orang pergi cari Nabi. Apa-apa pun jumpa Nabi. Dia ni dah terpinggir. Dia Islam. Tapi buat ceng kerana tak syok tu Dia mula jadi sahlo. Akhirnya, Abdullah bin Ubay bin Salun jadi ketua munafik di Madinah. Dan tengok benda nak bagi lingkup orang ni sikit je. Start daripada kecik api, lepas tu dia main rasa tak syok, lepas tu tengok-tengok dia -tengok, jadi musuh nombor satu kepada Nabi dan musuh nombor satu kepada Islam. Maka satu orang sudah jumpa Nabi saw bagi satu cadangan kepada Nabi. Orang ni kata lawat Abdullah bin Ubay. Dia pergi tanya Tuhan. Ia ya rasulallah. Kalaulah Tuhan boleh kalau dalam bahasa Allah kata mencemar duli. Kalau Tuhan boleh dijumpa Abdullah bin Ubay ni kami rasa patut juga nak lihat. Dan Nabi SAW satu manusia yang cukup istimewa dia tak ada besang diri dia tak ada sombong diri dia tak ada rasa aku jadi nabi pasal apa aku kena jumpa dia dia tak ada rasa Abdullah bin Ubay kena jumpa aku Nabi tak ada mazmumah dan nabili jadi kalau itu cadangan yang dicadangkan kepada Nabi, dan Nabi pun tahu Abdullah bin Ubay bin Salim ni siapa sebelum Nabi mai ke Madinah dia ni siapa, Nabi kata tidak ada masalah. Nabi kata okey. boleh, aku boleh pergi jumpa Abdullah bin Ubay bin Salim. فَنَبَلَغَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ وَرَتِبَ حِمَارَ دekat Nabi ﷺ pun ambil himar dia naik pi nabi jumpa Abdullah bin Ubay bin Salal ada masalah Fal talaqal muslimun yamshuna ma'ahu bil nabi fi ramailahu orang ikut sama pergi dengan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nahema depa berjalan kaki wahia ardhun sabiqah kata Anas masa tu kemarau segi dan tanah cerah gitu Falamma atahannabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Faqala Abdullah, ilaika anni wallahi laqad azani natlu himarik, Oh, sombong dia ni. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di depan rumah dia, dia keluar-keluar tengok nabi mai, dia kata apa? Dia kata, ilaika amni. Dia kata, hampir jauh sikit daripada aku. Udah lah orang merendah diri. Faham? Menyokong pula. Nabi sampai di depan rumah dia. Nabi turun daripada ni. Dia kata ke Nabi macam tu. Dia kata, ilaika amni. Hampir jauh sikit daripada aku. Wallahi. Dia kata, laqad azani nasnu khimari. Dia kata, demi Allah. Dia kata, khimar hal ni busuk dan menyakitkan aku kata ke nabi sifat nifaq yang ada dalam diri dia munafik ni tak boleh sembunyi nampak betul <tell> faqala rajul minal ansar minhum sahabat nabi yang main sama dengan nabi ni ada di kalangan depan ni ansar orang madinah asal bila dapat dengar dia anggap berdinding. Kemudian dia selo ni cakap macam tu, cakap tak elok, cakap biadab dengan nabi yang lepas hormat, dengan nabi yang lepas sanjung tinggi. Kata dia ni, dia kata wallahi la himaru Rasulillah alaihi wa sallam athyabu rihan minka. Dia jawab balik bagi pihak nabi. Nabi ni tak jawab dah, ado tau dah. Nabi orang baik. Ni bang lima balik kanan ni ke Dung dia kata balik kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ni dia kata wallahi dia kata demi Allah dia kata la himar rasulillah sallallahu alaihi wa sallam dia kata himar nabi ni lagi wangi daripada hang dia kata Kalau dua buku bertemu buah dilawan dengan orang hatak lawan hang apabila lawan dengan gauni Ang kata apa? Ang kata himar nabi busuk Ni aku nak abak ke Himar nabi ni lagi wangi pada hang Kalau dia kata himar nabi Lagi wangi pada himar hang boleh tak alih Dah, dia kata himar nabi Lagi wangi pada hang Oh, maaf haa Abdullah bin Ubay bin Salul pun bila dengar lagu itu Dia pun nak marah Dan orang-orang dia dia pun ada gangira Dan orang-orang dia pun marah sekali Fasyatamahu Dia pun maki sahabat Ansar ni tadi Falaqibali kunji wahidin min huma ashabu Lepas tu pakat ya. dia lawa maki Dia ni jawab sepatah Dia ni balik dua Dia ni dua Dia ni buah dua puluh Dia jadi lagu itu kata Anas bin Malik dalam hadis ini dia kata fakana bainahuma dharbun bil karib wal aidi wal ni'an. Apa ha, yang ngara cukup dengan lawan jerga, lawan maki hang tangan naik. Tangan naik, sedek dengan tapak tangan, lepas itu ambil jari, ambil lepoh kod, apa adanya, apa benda dan. Dia pegang jari, dia pegang lepoh forma, dia sentuh. Dia sentuh belakang gua wal-ni'al kacut pun dia cabut dia bagi ni yang kata wartawan ira'ah tu ni <tuk> apa yang dia ambil contoh pada hadis ni ha. cabut ni'al dia cabut apa nama kelipa dia pakai ni cabut dia, dia cepeng muka macam tu kata dia balarana anna ha'un wa in fa'ifa taali minal mu'minina tahtaluu fa aslihuu bainahuma. Magaduan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala peringatan. Dan kalau sekiranya ada dua orang daripada orang yang beriman, orang Islam yang beriman jadi bergaduh sampai nak berbunuh-bunuh. Fa aslihuu bainahuma. Allah kata damaikanlah mereka dan bagi kita tak baik berkelahi dia pun mengucap asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kita pun mengucap juga nabi muhammad nabi dia nabi muhammad nabi kita kibla kita sama lalu sama-sama kita yang sama yang sama dari segi Allah Tuhan kita sama Nabi Muhammad, Nabi kita mengucap kalimah syahadat yang sama. Kalau jadi bergaduh, فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا Maka damaikanlah dia antara dua yang bergaduh itu. Maka Nabi SAW pun mendamaikan mereka semua. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Sahli bin Sa'adin, رضي الله عنه, kata dia: "Anahal Kubah yang datalu, hatta taramu bil Hijarah. Faukhbir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bzdalik. Fakad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam izhabu bina, nuslih binahum." Akuh Makal hadis Sahih riwayat Al Bukhari. Dalam satu hadis lain riwayat daripada Sahab bin Saad kata dia penduduk Kubah bergaduh Kubah kalau kita pergi Umrah, khabihi Haji, tahap apa? Kubah ni salah satu masjid. Di Kubah ada satu masjid dan dia adalah salah satu masjid yang Nabi saw pun mana cerita pun, kongkong seminggu sekali. Nabi Ismail tok mesti kubah tu. Jadi jangan ada daripada kalangan kita yang Allah bagi rezeki, berkesempatan sampai di bumi Madinah, kita sampai di kubah, kita doa atas bas, kita kata umaymiyah Galilah dah pala hangpa turun biar sembahyang. Jangan bagi kita hak banyak kali tu nak banding dengan nabi hak duduk di sana. Nabi yang duduk di sana tu dalam hadis kata, "Kok mana pun tidak tidaknya seminggu sekali Nabi Bismah yang jatuh Kubah. Kalau tidak ada kenderaan Nabi berjalan kaki ke Kubah. Nabi Bismah yang juga di Mesjid Kubah itu. Dan sebahagian ulama berpendapat bahawa Mesjid Kubah itulah Mesjid pertama yang Nabi dirikan ketika Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah. Nabi masuk masuk dalam border dalam sempadan Madinah di situ Nabi buat dulu dan masjid itulah yang disebut sebagai Masjid Qustisada Taqwa yang diasaskan pengibaan dia diajar rasa takwa kepada Allah maka dia cerita dia banyak dia kubah ni maka Nabi SAW alaihi wasallam tak pernah tinggal masjid kubah ni walaupun Nabi dah duduk di Masjid Nabawi sana berlaku pada zaman Nabi SAW alaihi wasallam penduduk kubah ni bergaduh sehingga akan bergaduh depa ni hatta cara mau bil hijarah sampai dok lawan bunga batu. Bukan bergaduh tengah berkeliat angkat suara aja ambil batu hang bunga aku sampai jadi lagu tu Sampai berita ni kepada Nabi SAW alaihi Nabi kata izhabu bina nuslihu bainahum. Nabi kata jog kita pi tengok saat ni kita selesaikan masalah bergaduh depa ni. Lagi dua hadis ni tuan-tuan dapat kita faham bahawa Nabi SAW Nabi kita ni dia tak suka kepada bergaduh Nabi tak suka Nabi sedih sangat bila dengar kata ada di kalangan orang Islam, umat dia masa muka, Nabi sedih sangat masa hidup Nabi pun kalau sampai ke pengetahuan Nabi ada di kalangan umat dia ada di kalangan sahabat dia yang menjadi tak elok di antara satu sama lain dia akan jadi macam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk kampung minta supaya begalau tu berhenti segera. Jadi kita ambil pengajaran daripada dua hadis ni, kita sama-sama saudara -sama Islam jangan ada di kalangan kita ni dendam, marah yang tak tersudah sebaliknya hubung tambah bagi hubungan persaudaraan di antara kita semua. Mudah-mudahan seperti itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazij jilid 15. Bahru'l-Mazi Bilih 15 Rumah ni Kaitan KCJ 8422 Satria Neo Siren 2 bunyi Tolong pergi tengok saya Baik kita masuk Muka surat 99 Bah Maja'at Takunu fitnah Al-kha'idu iha Khairun <tongan> minal-kha'id Iaitu tajuk yang datang Pada menyatakan Jadi satu fitnah Orang yang duduk pada masa berlaku fitnah itu Dia lebih baik daripada orang yang berdiri Ini tajuknya. Kalau kita biarkan jadi satu fitnah Fitnah ni apa dia? Fitnah ni merujuk kepada bergaduh sama-sama orang Islam Kalau berlaku bergaduh sama-sama orang Islam Orang yang tak libatkan diri dalam pergaduhan itu Dia lebih baik Antara dia yang duduk dengan kawan yang berdiri Nak ambil tahu hak duduk lebih baik Antara kawan hak dok berdiri dok tengok nak ambil tahu dengan kawan yang berjalan pi nak campur sekali, kawan hak berdiri lebih baik daripada hak berjalan sini, nak campur. Antara kawan hak berjalan pi nak campur dengan hak lari pi nak campur lagi cepat, kawan hak berjalan lebih baik daripada hak lari pi tu. Ini hadis Nabi SAW yang maksud dia apa dia? Nabi SAW nak pesan dekat kita kalau Islam sama Islam bergaduh, kita jangan dok buat ramai. Tu bang tak perlu pindah. Dia kata jangan lebih buat ramai Maksudnya jangan kita ni ditumpang semangkuk Nak bagi jadi bergaduh tu lebih hangat lagi Jangan Begitu Baik, dia kata ketahui lah saudaraku Telah berkata ulama Sah bahawa makna fitnah di sini Ialah fitnah yang maksud juga Dan sah juga Kalau di, sekiranya dikatakan Maknanya ialah barang mana fitnah Yang dimaksudkan dengan berlaku fitnah Orang Islam jangan bercampur. Fitnah ni ada setengah ulama' kata fitnah yang maksus. Fitnah yang spesifik. Yang merujuk kepada fitnah yang berlaku selepas daripada wafat Nabi SAW. Apa fitnah paling besar berlaku selepas daripada wafat Nabi SAW? Apa fitnah paling besar berlaku? Selain daripada zaman Syedina Abu Bakar Afsidin, ada golongan tak mau bayar zakat itu fitnah pertama tapi dibandingkan itu dengan yang berlaku selepas itu hak selepas itu lagi teruk apa dia? pembunuhan Syedina Osman bin Attal R.A dan semua ada dengar cerita bagaimana apabila Nabi wafat Abu Bakar menjadi pengganti Nabi menjadi Khalifah yang pertama wafat Abu Bakar Umar naik wafat Umar naik Osman bin Affan Zaman Syedina Osman bin Affan Kita nak cukup dahsyat jadi Zaman Abu Bakar As siddiq Dia mati sakit Zaman Umar Al-Khattab Dia mati kena tikam Kita nak jadi imam semayah Orang yang rada kurut dia Jatuh mati. Zaman Osman bin Affan Keadaan jadi lagi teruk apa jadi Osman bin Afan rumah dia dilengkong oleh pemberontak daripada Mesir Orang tak puas hati tak dia Kerana tohmahan yang dilemparkan kepada dia, dia cukup banyak Osman bin Afan dituduh sebagai pengamal nepotisme yang orang sebut hari ini Dia dituduh sebagai satu orang yang utamakan adik beradik Bila Osman jadi khalifah adik beradik dia ramai menjawab jawatan di dalam negeri maka musuh yang tak puai hati sudah main isu ni walaupun Utsman bin Affan tidak ambil ada ada berazi dia ni atas dasar ada berazi tapi dia ambil atas dasar, atas dasar kebolehan atas dasar keupayaan atas dasar kelayakan tetapi orang yang tak puas hati ni, dia akan guna isu tu. Dia kata, tengok Osman naik-naik adik-beradik dia, dia hantar adik-beradik dia, apakah adik naik-adik. Walaupun adik-beradik dia orang yang kemas-kemas, tapi tak mahu terima. Benda ni tersebar dalam masyarakat. Makin lama, makin menjadi-jadi. Makin lama, makin menjadi-jadi. Akhirnya, benda jadi makin teruk daripada mesir Lepas turun main, depan lengkong rumah dia. Pada masa tu Ali bin Abi Talib dengan anak dia duduk rumah Osman ni. Pasir duduk dengar dah hangin-hangin. Kata orang nak main buat Sayyidina Osman. Dia pun jaga. Akhirnya pemberontak ni lompat daripada sutuh rumah sebelah ke rumah dia. Masuk dan kemudian Osman dibunuh. Ketika pembunuhan Sayyidina Osman dia, saya perlukan sejarah okay. Ketika pembunuhan Syedina Osman bin Afan berlaku, Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa orang isteri Nabi, tak ada di Madinah pada masa itu. Kerana mereka ada di Mekah, di Buat Umrah. Aisyah ni, dia tak ada. So, tuan, -tuan kena ingat, Aisyah ni, dia di antara sahabat, selain daripada dia isteri Nabi, dia di antara sahabat yang banyak riwayat hadis Nabi. Bila Nabi tak ada, dia di antara orang yang menjadi rujukan sahabat semua. Aisyah ni satu satu satu orang yang utama di Madinah pada masa tu. Tapi masa berlaku pembunuhan Syedina Osman, Aisyah tidak ada di Madinah. Dia ke Mekah kerana nak buat umrah. Bersama dengan dia juga, Az-Zubair, Ipah dia. Bersama dengan dia juga, Talha, sahabat tanan Nabi bersama dengan dia juga anak Sidina Umar Al-Khattar Abdullah bin Umar bin Al-Khattar dia puni semua doa ada di Mekah kerana buah Umrah pada masa itu Sidina Osman kena bunuh di Madinah berita Sidina Osman kena bunuh sampai ke pengetahuan Aisyah Aisyah bila dengar-dengar dia sudah nabak dia bangkit berdiri di, di Mekah sana tu, dia bercakap di depan orang Amai semua dia kata bagaimana benda ni boleh jadi dia kata Bagaimana Osman yang mendapat kedudukan mulia di sisi Nabi, tiba-tiba dibunuh dan dia dibunuh pula di tanah haram, Madinah. Madinah tanah haram. Mekah Madinah dia panggil Al-Haramain, dua tanah haram. Dibunuh pula dia di dalam bulan haram. Perbuatan membunuh Osman itu haram. Dia kata. Bagaimana benda ni boleh jadi? Bagaimana boleh boleh boleh sampai khalifah yang memerintah kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibiarkan sehingga dibunuh oleh musuh? Maka Aisyah kata kepada semua orang hadap dari depan dia, dia kata semua orang bertanggungjawab kena bangkit mempertahankan darah Uthman yang ditumpahkan ini. Bila dia bercakap dia Ummul mu'minin dia mak orang yang beriman dia isteri nabi sallallahu alaihi wasallam ramai orang dengan zakat dia maka akhirnya dia direkemkan cerita Aisyah dan juga diikuti oleh dua yang besar tadi az dan juga Talha depa bertolak daripada Madinah depa pergi ke Basrah tunggu di Basrah nak tengok apa pengganti Osman jadi Nabi Ali nak bagi report apa dekat kita depa kat depa nak pergi tunggu di Basrah Anak Sidina Umar Al-Khattab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Dia tak mau ikut sekali Dia nampaklah Benda ni nak jadi cairah ta Dia tak mau ikut Dia kata Kalau sekiranya Kita nak terus masuk Madinah Saya setuju Tapi kalau nak pergi transit di Basra Lepas tu baru nak canggah masuk Dia kata ni benar Nak jadi cairah Maka Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Dan beberapa orang lagi Isteri Nabi Tak ikut Sama dengan Aisyah Dan juga Talha Dan juga az Zubair. Di sejarah ni Dia jadi macam tu bila sampai di Basrah berita Aisyah dengan 5000 orang tentera. Mai doa di Basrah sampai ke pengetahuan Zaid bin Ali yang mengganti tempat Osman sebagai khalifah. Selina Ali bila dengar macam tu Dengan rumus main macam-macam dekat dia Ada kata ni Aisyah main ni nak serang dia Kata Aisyah tak puas hati dengan dia Kerana dia ganti tempat Osman Dia tak ambil tindakan kepada orang yang bunuh Osman Cerita ni sudah campur Daripada sikit sudah tambah jadi banyak Daripada satu sudah jadi sepuluh Daripada steg sudah jadi sekati Daripada satu gram sudah jadi satu kilo Tuan-tuan nampak cerita ni Macam cerita ni lah ya? macam cerita hari ni lah satu cerita je tapi dia perendam tu Allah bawa kebat sampai akhirnya yang kita dengar tu tak betul perindah satu benda timbih dalam bahasa kita benda ni benda sensasi satu benda satu benda timbih kawan ni tambah 10 dia ni tambah 20 dia ni tambah 30 akhirnya orang yang menjadi bahan cerita tu bila sampai dekat kita dia ni cukup buruk lah walhal hak sebenarnya tak ada perkara mana pun macam mana tu jadi hari ni macam itulah jadi masa tu Ali bin Abi Talib bila dia dah dengar macam ni dia lah hantar satu pasukan pula nabi berhadapan dengan tentera Aisyah Anak nombor Ali sini nak Hasan dia kata dekat bapa dia bapa jangan bapa bapa jangan buat macam tu dia kata takut tak bagi timbu salah faham Jangan bapak. Tapi Ali kata dah. aku bukan nak pergi perang. Aku cuma nak sedia pasukan kita. Takut kalau kalau ada musuh lain ambil kesempatan sehingga jadi perang. Ali pergi juga. Bila dua ada di Basrah, doa dua ni, dua kali sana, dua kali sini. Dua pua. Ketika itu Ali hantar wakil dia yang bernama Al-Qaqqa. Nama. Nama tu. Al-Qaqqa bil-Amru. Dia hantar sebagai wakil dia untuk pergi bincang dengan Aisyah. Apa cerita. Takut-takut ada salah faham dan sebagainya. Bila sampai di sana. Bila jumpa dengan Aisyah radhiyallahu RA. Aisyah beritahu terang-terang. Dia kata saya bukan main nak perang. Aisyah kata saya nak satu benda aja. Osman yang dibunuh ni. Saya nak orang yang bunuh dia diambil. Silakan. Sebab apa? Sebab ini perintah Nabi. Aisyah kata. Orang yang bunuh orang dengan cara yang tidak betul, dia wajib dikisas. Aisyah kata, aku nak supaya orang yang bunuh Osman, diambil tindakan. Dia kata, Wakil Syedina Ali kata, bukan Ali tak mau ambil tindakan. Keadaan tak mengizinkan sihatatan tengah luk jalan. Kita nak pastikan betul-betul benda ni. Nak tunggu masa yang sesuai. Orang yang terlibat, Ali tak akan lepas. Akhirnya kompromi, Aisyah kata ok Kalau macam tu tak apa Pihak Syedina Ali pun kata ok Kalau janji macam tu tak apa Maka dua-dua kompromis Setuju untuk tak jadi apa-apa Dan Aisyah kata tak apalah Tengok satu dua hari aku akan balik ke Madinah Dalam keadaan macam itulah lah Timwe satu Satu kepala jahat Nama dia Abdullah bin Sabah Dia ni bila dengar-dengar kata Aisyah sudah nak Kompromis, sudah nak Sembang elok Dengan si Rina Ali Dia tak kaya di Pasal apa? Pasal dia ada kaitan Dengan kawan yang dibunuh Si Rina Osman Kalau dia balik Kawan baik isu kita kenal Kita lagi dia balik Bergaduh Kita selamat Tentu nampak Inilah yang dekat politik. Sampai hari ini Sampai hari ini lah Dunia politik Dia akan jadi Medan dulu dia tak suka tengok dua ni baik dia akan cari apa cerita pun nak bagi dua ni bergaduh Bila dua ni bergaduh dia senang. Dia tak suka tengok orang Islam sama orang Islam bersatu. Dia tak suka dia nak orang Islam sama orang Islam bergaduh Dia buatlah apa perangan pun bila Islam sama Islam bergaduh dia tidak ada pihak yang nak mencabar dia. Jadi macam yang terjadi hari ni yang terjadi di hati hari ini yang mesti sampai hari ini tak mahu nak buka sempadan. Macam ni lah. Islam semua Islam suruh. Dia bagi melaga, bagi terbiak hati. Maka yang senang apa? Yang senang suruh Islam. Bagi Islam sama Islam. Dia ni kena tak ada nak suruh. Dah habis selesai dia terang pun. Bantuan pun tak nak buka pintu. Bagi masuk penedas. Ubat pun nak beri masuk. terakhir lah panjang tu no. tak tahu berapa kilometer lah duk botok ni, duit hak kita duk bagi ni sumbangan hak kita bagi ni macam-macam pihak duk bawa pi ni bawa pi di sana, duit tu dah tukar dah jadi ubat, dah jadi makanan dah jadi diapers untuk budak-budak pakai dah jadi macam-macam benar tapi duk dalam dori kontainer nak masuk tak boleh pasal apa? pasal Mesir tak mau buka sempadan pasal apa Mesir tak mau buka sempadan? pasal ni yang kata Presiden Amerika, Al-Mahusin ni Pasir dia ni sudah bagi amaran kepada Saudi dan kepada Mesir Dia kata kalau nak bagi laluan pun lupa khaihsar bagi hadir-hadir baru bagi masuk Takut dalam kontena tu ada senjata yang nak dibekalkan kepada Hamas Tak jadi patung ni siapa? Negara Islam Mesir ni tahan kontena ni cek satu-satu bagi lambat-lambat Nak bagi puah dia beratung kecemuin dalam ratungu patah balik puah ni tak dapat bantuan Tentu nampak, orang Islam ni duk kena macam ni daripada dulu sampai hari tak tahu sampai bila nak jadi macam ni. Duk jadi, pekalkan. tidur jadi, buah cantok Ikut orang nak buat apa kat kita, kita duk kena sedia. Maka berlaku, apabila Abdullah bin Sabak tengok Aisyah dengan Ali sudah nampak boleh bimbang elok tak jadi nak perang dia tak puas hati. Apa dia buat pada malam tu? Abdullah bin Saba atau kumpulan dia. Satu kumpulan dipersang orang Sayyidina Ali, satu kumpulan dipersang orang Aisyah. Bila tengah serang, tengah-tengah tidur malam, bangkit-bangkit teringat apa? Orang Sayyidina Ali bangkit-bangkit dia kata tengok Aisyah kata tak mau perang, tengah-tengah dia mai pukul curi dia. Yang geng balik tanah pun kena serang sekejap. Bangkit-bangkit dari kita tengok Ali. Kata nak berdamai, tak mahu nak perang. sengat-sengat sengap dia hantar orang. Kita. Jadi perang. Perang itulah yang nama dia perang. Perang Jaman. Jadi di antara Sayyidatina Aisyah. SWT, dengan Ali bin Abi Thalib, Tadiq. Sahabat Nabi tak bersalah dalam soal ni. Pihak ketiga yang bersalah. Sahabat-sahabat Nabi antara Aisyah dan juga Syedina Ali tak salah Aisyah tak ada intention tak ada ingat pun nak pergi buat jadi, jadi perang dengan Syedina Ali Ali tak ada ingat dalam hari nak pergi perang Aisyah tak ada ingat tapi benda ni sudah jadi macam apa? mainan pihak ketiga terpati sudah ambil peranan di dalam isu Sehingga apa jadi selepas daripada tu, Sehingga selepas daripada tu, baik Aisyah, baik Syedina Ali bin Abi Talib, mati-mati ini berasa cukup dukacita dengan apa yang jadi. Dalam perang jamaah itu, Di antara yang mati daripada dia, dua orang kuat Aisyah. Talham dan Azrulay. Dua-dua mati. Menang Syedina Ali. Bila habis perang jamaah ini, Ali naik kenderaan dia pergi ronda di tengah medan perang Tengok mayat ni. Bila sampai dekat mayat talha. Ali bin Abi Talib ni. Dia ada kenderaan. Tengok-tengok mayat talha. Orang tanam Nabi dulu. Mati di pihak Aisyah. Ali bin Abi Talib bila tengok-tengok mayat talha tu Daripada kuda dia. Dia ditampu mayat talha ni. Buhat dia riba dia. Dia nampu yang dekat di muka talha ni. Dia takut di situ. Dia kata. Rahimakallahu ya Aba Muhammad. Dia kata, Allah rahmati kamu. Dia kata, Wahai Talha. Allah rahmati kamu. Dia kata, Wallahi. Wadibsu anni kuntu mutu qabla adal yawm. Bi'ashirina sana. Dia kata, demi Allah. Dia kata, aku kalau boleh. Sayyidina Ali kata, kalau boleh. Aku aku mati 20 tahun dulu. Supaya aku tak terlibat dalam perang yang mengorbankan sahabat Nabi. Menangit Sayyidina Ali bin Abi Fahd. Itu dia. Nak tunjuk kata sahabat Nabi ini bukan bertujuan untuk nak jadi sampai macam ni. Sambil duduk pangku mayat talha tu, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia baca satu ayat Quran. Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dia kata, A'uzubillah rajim, Wa naza'na ma fi qudurihim min rilin ikhwanat. Ala surrim mutakadilina. Dia baca ayat tu ayat surah al-hijr ayat 47. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala kata wa na ma fi sudurihim kami hilangkan, kami lenyapkan di dalam dada sahabat-sahabat Nabi ni min ghillil daripada dendam. Allah berfirman dalam Quran di kalangan sahabat Nabi ni Allah akan buang rasa dendam di kalangan mereka. Ikhwana Allah jadikan berbagai bersejarah di antara satu sama lain. Ala sururin mutakabillin. Akhirat itu, sahabat-sahabat Nabi duduk di atas kaki, berada muka di dalam surau. Allah katakan itu. Ali bin Abi Thalib dikatakan, aku sangat mengharapkan ayat yang Allah sebut ini berlaku di antara aku dan Osman dan Barhar dan az Azubai. Aku nak sama-sama dengan mereka ni semua. Duduk di atas di dalam syurga. Aku tak ada dendam dengan mereka ni semua. Tapi aku nak buat badan tak kekujung. Mati di dalam perang jama'li. Ali bin Abi palit bangkit jalan lagi. Dia jalan lagi sampai pulang. Nampak pula Az-Zubayyar pulang. Dia tak mahu tengok dia balik. Dia balik ni orang bawa kepala Az-Zubayyar. Putih tengok Az-Zubayyar ni. Az-Zubayyar ni siapa tuan-tuan? suami kepada Asma' binti Abi Bakar. Al-Zubayn ni kepala dia tu dia perempuan tetang puteri dia pembawa kepala dia nak pergi jumpa si, nak pergi jumpa Syedina si Ali bin Abi Fahli bila sampai di luar orang berita dekat Syedina si Ali Ya Amir al-Mu'mini dia pembawa umat ke kepala Al-Zubayn Ali buat tangan dulu aku tak mau tengok dan aku tak mau jumpa orang yang bunuh Al-Zubayn jadi Ali bin Abi Talib kata apa? Bagitau dekat dia, basyir qatila bin Safiyah bin Nar, bagitau dekat orang yang bunuh Az-Zubayri bahawa dia akan masuk neraka. Dia. Dia. Jadi bagaimana tuan-tuan, sejarah diputarbelikkan sehingga orang kata Ali dengan dengan Aisyah bergaduh, tak bergaduh tuan-tuan. Apa yang berlaku adalah kerana mainan pihak yang ketiga, Abdullah bin Sabah. Kemudian Ali bin Abi Thalib dia kata apa lagi? Dia kata semuah surahulul Allahisalallahualaihiwasallam yang kul. Inna li kulli nabiin حوارية وحواري السبأ Ali bin Abi Talib kata apa? Aku pernah dengar Nabi SAW ada sebut. Nabi kata apa? Nabi kata tiap-tiap Nabi ada penolong dan ada pembantunya. Dan Nabi Muhammad kata, pembantu aku ialah Az-Zubay. Tengok-tengok hari ni Az-Zubay kufis kepala. Bawa Nabi tunjuk dekat sini Ali. Ali kata siapa bunuh az tempat dia diberapah. Muslimin dan lah, Muslimah yang dirahmati Allah. Ini yang berlaku di dalam perang jamal akibat daripada kes terhadap Uthman bin Affan kunuh maka peristiwa bunuh Sayyidina Uthman bin Affan itu menjadi satu fitnah besar ni hadis yang kita nak baca ni fitnah besar tu yang menyebatkan apa ramai sahabat terkorban di dalam perang jamal yang berlaku kerana berlaku yang pembunuhan Selina Osman bin Attar Cuba kita baca hadis ini dia kata apa Ketahuilah saudaraku telah berkata ulama Memang sah makna fitnah di sini Ialah fitnah yang khusus iaitu kisah pembunuhan Osman bin Attar Dan boleh juga dikatakan fitnah yang dimaksudkan di dalam hadis ini Ialah mana-mana fitnah yang melibatkan pegang Islam sama Islam Itu maksudnya dan berkehendak dengan fitnah itu ialah berlaku bunuh membunuh dan pancung memancung di antara sama-sama Islam dan perang di antara sama-sama Islam. Oh ini fitnah besar yang Nabi kata akan jadi. Maka telah masyhur bagi fitnah berbunuh-bunuh yang turun ke hati orang Islam itu ialah fitnah berbunuh-bunuhan dan perang dan maginya Osman bin Affan radhiyallahu anhu. Abidat baitah. Itulah fitnah paling besar yang jadi selepas daripada wafat Nabi yang disembelih oleh beberapa orang jahat yang datang dari negeri Mesir seperti yang tersebut di dalam masalah di awal dalam jilid yang ke-15 yang kita baca ni kita baca hadis ni juga teruk hadis cerita diin Uthman kena bunuh ni macam mana orang bila masuk rumah dia dia tengok orang mai semua dia tahu dia nak bunuh dia dia naik tingkap atas rumah dia dia buka tingkap dia jemu muka dia daripada tingkap tu. Dia bercakap kepada orang hati dan konghuru kepung rumah dia ni. Dia kata ni pasai apa yang hamba nak bunuh aku? Apa salah aku? Tengah. Orang zaman cakap di tingkap ni pasai apa hamba nak bunuh aku? Apa salah aku? Amal lupakan Nabi saw. Ia dalam kata manusia ni kita boleh bunuh hanya dengan kerana tiga sebab. Yang pertama apa dia? Orang yang murtad boleh dibunuh yang kedua apa dia orang yang dah kahwin kemudian berzinah maka dia dia direjal sampai mati. yang ketiga apa dia orang yang bunuh orang tanpa sebab yang sebenar dia akan dikenakan hukuman mati sedangkan aku Syedina Osman kata aku tak pernah buat satu pun daripada tiga perkara ni aku Islam di depan Muhammad aku tidak pernah murtad. sepanjang tempoh aku jadi orang Islam aku tidak pernah berzinah dan aku tidak pernah bunuh siapa pun tanpa sebab yang sebenar pasal apa orang nak bunuh aku dia duduk cakap macam tu ada yang hunggung dalam seorang turun-turun main dia bertikar je manti Osman bin Afzal ha, maka itu menjadi fitnah yang cukup besar dia kata. dan pada masa itu tiada tahu siapa-siapa nak berempoknya bila jadi macam tu semua orang dah jadi mati matiakai tak tahu nak buat macam mana kerana Sina Osman kena bunuh tu dia sudah jadi satu benda besar Osman ada penyokong dia kemudian Aisyah pula simpati dengan dia Ali bin Abi Talib yang mengambil jawatan kalipah daripada dia pula tak boleh nak mengambil tindakan segera kepada pembunuh Osman keadaan telah jadi kacau bilau ada pula pihak ambil kesempatan di ada kekacauan yang jadi akhirnya tak boleh bendung kekacauan yang berlaku di dalam negara pada masa itu Ha, ini fitnah yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka sebelum wafat Nabi SAW Telah dapat khabar beberapa orang sahabat Akan berlaku fitnah besar itu Kemudian daripada wafatnya oh, Nabi dah beritahu sebelum Nabi mati Nabi sebelum wafat dah abang Nabi kata selepas wafat aku Akan jadi satu fitnah besar Ambil kena jaga-jaga Sebagaimana itulah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidhi Kata dia ansak An Saad bin Abi Wakas radhiyallahu anhu khabar. Ainda fitnah di Azman bin Aufah. Aishahu ala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam khabar. Innya sedeku fitnah. Alqaadu fiha khair min alqaad. Di riwayat kedua sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam. Namun An Saad bin Abi Wakas radhiyallahu anhu khabar. Entahnya An Saad bin Abi Wakas ni bukan komen komen orang. Saad bin Abi Waqqas ni bukan orang biasa. Ni yang riwayatkan hadis ni. Siapa dia ni? Saad bin Abi Waqqas ni. Dia orang yang keempat masuk Islam. Bila Nabi start dakwah ajak orang masuk Islam ni, orang yang mula-mula masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kedua masuk Islam Ali bin Abi Thalib. Orang yang ketiga masuk Islam Zaid bin Harithah. Orang yang keempat masuk Islam Sa'ad bin Abi Walqaf Dia orang yang keempat masuk Islam Dari kalangan laki-laki Begitu ha? Sa'ad bin Abi Walqaf ni dia orang hebat Sejarah mencatatkan Dia orang yang pertama sekali Tumpah darab atas nama Islam Dia balik daripada Jumpa Nabi sampai tengah jalan Satu gangster kampung dusun Nama dia Abu Jahan ha, Ni gangster kampung dusun yang sahan Sa'ad bin Abi Waqtas dan beberapa orang sahabat Nabi Yang baru balik daripada jumpa Nabi Abu Jahal kata Kepada mereka ni semua Mereka kata baik Nabi cakap terang-terang depan kami Apa apa nak kata dekat Tuhan kami Abu Jahal Ini dia pergi provokasi. Dia saja provok Nak bagi sahabat ni cakap Lepas tu nak jadi gaduh Sa'ad bin Abi Waqtas jawab dekata tuhan nampak ni tak ada lain melainkan batu yang pekak yang tuli yang tak boleh pakai. Allahu akbar. Tapi dia tahan dia tengah jalan dengan tak boleh pakai. Pitanya apa dia macam tu? Lah ni cakap terus terang apa hang nak cakap kat Tuhan? Kami dia nak kata, "Ustaz, hang tanya aku saja saja, aku tak kata. Sang suruh aku kata." Takkan aku nak dipuji Tuhan hang, aku akan betul lah Tuhan yang batu. Batu ni apa dia? Batu ni telinga tak boleh dengar, pekak. Kami tuli Jadi itulah Tuhan Apabila kata-kata itu kena demam Berdapat Ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni Kemudian dibawa jumpa Nabi Nabi mencuci darah yang telur Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas ni orang dia orang istimewa Sa'ad bin Abi Waqqas ni istimewa Tentang baca dalam Quran Siddha dan apa nama Wa wasaynal insana diwalidayih hamalanku umuh wahanan itu cerita pasal apa? pasal anak diwasiakan dipesan supaya taat kepada ibu bapa ni berkaitan dengan taat bin Abi Waqqar bila dia masuk Islam mak dia ugut tak mau makan nak dia tak tinggal Islam dia kata mak dia mak dia kata kalau nyawa mak ni ada seratus tiap-tiap hari saya tengok jatuh satu-satu saya tak akan tinggal Islam dia minta mak mak makan mak minum ah ma. jangan buat kerja. Saad bin Abi Waqqas tegak beragama. Pada masa Saad bin Abi Waqqas menjadi khalifah orang di tanah dia. Masa dia menjadi governor orang-orang orang, orang, orang di tanah dia. Dia kata Saad bin Abi Waqqas ni governor yang tak boleh pakai. Musuh dia kata dekat dia. Akhirnya apa jadi? Dia berhadapan dengan orang yang kata dekat dia. Dia berhadapan dengan kawan Dia kata betul. Kan? Sa'ad bin Abi Waqqaf ni macam yang han kata. oh kawan kata betul. Kawan tu tak kena. Kata hadut depan dia tu Sa'ad bin Abi Waqqaf. Contohan tengok manusia ni dia boleh macam tu. Dia boleh bercakap tentang satu orang. Macam dia kena kawan tu luar dalam. Kawan tu main berdiri depan dia. Dia tak kena kawan tu. Orang hadut kata tu. Berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqaf. Dia berdua kata dekat dia, Sa'ad bin Abi Waqqah di dia ni satu orang yang tak mengamalkan sunnah. Sa'ad bin Abi Waqqah di satu orang yang tidak adil. Di dalam pemerintahan dia, Sa'ad bin Abi Waqqah ni, macam-macam. Sa'ad bin Abi Waqqah dulu di depan Dia dulu kata, dia dulu kata, ajak kawan ni. Tapi dia tak tahu, kata tu, Sa'ad bin Abi Waqqah sahab bin abi waqqas kata kepada dia apa dia dia kata wallahi la adu bi salatin jadi allah aku minta kepada allah tiga benda allahumma in kana 'abduka hadha kadiban fa 'umra wa atil faqr wa aridhku bil dia doa depan ronda juga dia kata aku minta kepada allah tiga benda kena kepada Han, dia kata kalau sekiranya yang Han cakap ni bohong dia kata apa dia? Aku minta kepada Allah, ya Allah, kalau dah dia ni hadza kalau dia ni bohong, fa'til fa bagi dia panjang umur. Wa'til Wa faqra bagi dia hidup fakir miskin sampai ke umur hidup. Wa'aridhhu lil fitan. Mintallah dia sampai hari mati dia, dia terfitnah di depan semua. Jadi kakak dengan kawan yang kata kepada dia, Kawan ni baru menuju ke tangga azab Nabi Waqas. Allah makbulkan doa dia ni kawan yang kata dekat dia yang fitnah dekat dia ni tiga-tiga benda yang dia doa tu Allah bagi semua dekat tahun tu umur panjang miskin melarat sampai tak ada apa dan dia terdedah kepada fitnah sampai tua nyanyuk berjalan buat acara jalan ni sampai duk jadi mainan kepada budak-budak ini Sa'ad bin Abi Waqqas Orang yang meriwayatkan hadis yang kita nak baca. Contohnya, bila kita tahu orang yang riwayat hadisnya orang yang macam mana, baru kita boleh nilai hadisnya. Takkan orang yang macam ni punya hebat nak buat main betul, betul hadis pohon dekat kita. Nah, muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia apa? Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Telah berkata pada waktu berlaku fitnah kena bunuh Osman bin Affan. Khalifah Rasulullah SAW yang ketiga. Aku naik saksi bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda pada masa hayat baginda. Masa Nabi masih hidup Nabi kata. Nabi kata dia ada hal yang berlaku ke atas Osman bin Affan ini. Kata Nabi akan berlaku satu fitnah besar. Satu huru hara yang tiada bandingnya. Bermula orang yang duduk pada masa berlaku fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Nabi kata Nabi kata, lepas aku wafat esok ni, akan jadi satu fitnah besar. Bila berlaku fitnah ni, Islam sama Islam bergaduh nak membunuh ni, siapa yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Maksudnya apa? Jangan campurkan persengketaan yang berlaku di antara orang Islam itu, itu lebih baik. Sambung hadis tu dia kata apa? Wal qail khairun minal mashi wal khairun minal sa'i. Dan adapun orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan nak terlibat. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada kawahlah ni nak terlibat di dalam fitnah ni tu. Dan sambung hadis tu qala afaraaita idkhala alayya bayti wa daqata yadahu ilayya liyaqtulani kala Nabi SAW kun kabni'adam saya tak baca lalu huraian tu, maka dia ulang ulang ulang ulang tuan tengok bawah sekali tuan-tuan seratih itu bawah sekali apabila didengar oleh sahabat Nabi SAW perkataan Nabi itu maka lalu lalu berkata maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas Ya Rasulullah adakah tu apakah pendapat tuan jika satu orang masuk ke rumah saya Menggunakan tangan dia Senjata dia kepada saya Supaya dibunuhnya saya Maka adakah saya nak berdiam diri Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi Pasal Nabi kata Kalau orang Islam Mencari gaduh dengan kita Kita jangan dicari gaduh dengan dia Jangan Nabi kata Sa'ad bin Abi Waqqas ingat satu benda Dia tanya Nabi Dia kata Ya Rasulullah Kalau satu penyamun masuk rumah Penyamun itu Islam juga Dia masuk main rumah saya dia bawa pistol nak main tikam saya. Adakah saya nak pihak saja dia tikam saya? Sa'ad bin Abi Waqqas tanya Nabi. Tuan-Ni Jaga Ali Faham kata indeks jenayah akan meningkat. Dengan ekonomi yang jadi macam-macam lah -macam ni. Ni orang kena buang kerja di Pulau Pinang. Ni buang kerja lah 20,000 orang. Ni katakan lepas raya Cina ni ada lagi Kelang nak shutdown, nak, shut nak tutup anak-anak kita hadapi kerja di pelobiang, bekerja kilang daripada daripada level management, daripada level engineer sampai kepada level operator bawah ni kena buang kerja tuan-tuan. Daripada hak level management gaji 10,000, 15,000 tetap kosong. Daripada hak budak operator duk kerja gaji 1,500, 2,000 dengan overtime dengan apa 2,000 tiba-tiba kosong. Dengan rumah baru ambil nak kena bayar sebulan 700 dengan kereta Viva sibik dia baru ambil nak kena bayar 450 dengan anak dok ada 2 orang umur 4 tahun seorang padu minum susu lagi ada seorang dia dah jadi kosong tak ada gaji juga dia nak fikir apa bini tak kerja dukung anak dukung apa rumah pun tolak balik kereta tolak apa kena bayar lagi bukan kata tolak kereta tu selesai masalah dah tolak kereta balik dekat bank kena bayar duit lagi si nak balik, mai harus tak nak duduk dengan pak dia balik. sehari gitu tak kau seminggu itu tak kau sebulan. Pak dia di tangan tak bicara apa jauh lah dia malah. Pak anak kita ni pun lagi tu dia boleh lu kirim Mai kita lima puluh sakit sebulan. Nampak semua, tetapi mai tu paham orang kita. Dulu dia bujang kita bela dia ni dia awalik mai ini dia awalik mai anak doang nak doang kita. Kenapa pun tiga beradik balik mai doang kita ni main mengaji pakai metode menyalah. Otak dah duk pening duk fikir anak tiga orang dengan duit dengan apa duduk. Dia duduk main duduk, kata -kata -kata, Dia duk main satu macam. Bila apa duk datang tu, dia molahlah, dia tertekan, dia tertekan, dia tertekan, dia molah, dia tengok rumah orang dia nak bagai kan. Dia dia mengkait. Tengah benar ni dia buka bila. Kalau belum bina kita bila sorang otak gelisah ni dia duk main macam-macam. Bila makan pun tak ada duit, nak beli makan pun tak ada duit ni, otak dia main macam-macam tu tempat saya di sana. dulu nanti, Allah oh, uh, hampir setiap malam ada rumah tu nak hampir setiap malam masuklah rumah saya duit, habak tak ada je ya, dia turis dia turis, pipi ternyek, dapat gigi dah lah dia tanya duit, habak kisah saya betul. saya habak tak ada duit, dia turis pahal dia turis, beramu darang tu jangan habak tak ada duit, dia tak boleh tengah ambil kopek dia bagi kat dia ada lima belah hari pun tak apa dia ambil dia kata tak apa dia keluar abang tak ada macam cowok petrol di kat sini. dia tambah terus satu sahabat saya dia kerja bahagian jenayah polis, faham dia akan cembayakan saya empat lima hari lepas dia akan cembayakan dia kata ada satu cerita menarik saya kata satu China rumah dia kena Samun. satu China rumah dia kena Samun dia main buat report di balai polis report lah dia bersyarah pula lagi dalam balai kini dia kata dak kat polis dalam balai tu dia kata apa pasal dia kata ini negara dia kata tak mau pakai di Islam punya hukum inani dia, Ina. dia bercakap dalam balai dia dia nak saya dia kata apa pasal ini negara tak mau pakai di Islam punya hukum itu Islam punya hukum bagoi dia kata itu orang curi dipotong potong dia tangan surat potong, dia tak nak curi dan orang pun mahu curi surat ini, surat takut dia kata ini unang-unang bagus, eh. Mau cepat-cepat jalan ini negara kalau tidak, hari-hari buat -hari orang senang kita mau cari duit, bukan senang dia kata, kita sudah ada duit, dia senang senang main curi tu oh. ni, atas ayat-ayat saya baca, ilah-ilah ilah pun nampak nak beriman tambahan dia hukum Allah ni hukum Allah ni dia memang paling cantik paling baik tak ada tak ada bandingannya dengan apa hukum pun Anggir saja orang Seribu orang profesor bijak pandai cerdik pandai PhD ada sampai diploma PhD main bincang nak buat undang-undang yang lebih baik daripada undang-undang Allah turun dalam Quran tak akan dapat buat yang lebih baik daripada Allah turun macam tu bila kena baru teringat kita ni, hak tak setuju ni, kita ni, kita ni nama orang Melayu, kata orang Islam. Bila sebut, kata hukum hudud, nak marah. Nak marah, pasti tak kena lagi. Satu hari, main orang masuk rumah kita, dia sambung, dia soreh pipi kita, dia soreh para kita semua. Dia cengkoy, buat keluar habis apa, apa Ada dalam rumah. Masa tu kita kata, apa? Kita kata, dapat aku, aku cincang tak boleh. Oh tu terlebih Mula Islam tak suruh berbaca dulu. Islam suruh petong tangan sahaja. Oh dia lebih lebih. Sudah Ter Islam pula nak cincang nak bonggah. Apa kata daripada awal. Han tak mau sokong. Ni han Allah suruh ni. Kata apa tak mau sokong. Muslimin dan lah. Muslimain dirahmatian bagai. Ini cerita dia. Benda tu jadi macam ni. Dan, jadi apa yang kita baca ni. Dia nak beritahu satu tu. Astagfirullahaladzim. Sa'ad bin Abi Waqqas dia pun tanya Nabi dia tanya boleh dia kata Ya Rasulullah kalau kita tak boleh bunuh sama-sama Islam kalaulah kata orang Islam masuk rumah saya dia nak mencuri harta benda saya dia hudus ikan senjata dia nak bunuh saya pun dia tak boleh lawan dia kerana dia orang Islam betul dia tanya Nabi Ibn itu? memang betul kalau kita pun kita teringat nak tanya macam tu maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya dia kata, ataupun dia kata saya patut lawan dan bunuh dia pula. Sa'ab bin Abi Waqqas kajian Nabi. Dia dah masuk dah dalam rumah saya. Dia dah duduk depan saya. Dia dah pegang senjata pula depan saya. Adakah saya nak buka kanji baju? Pilihlah tawanan nak jika. Ataupun saya lawannya. Pertama dia masuk dalam rumah saya. Dan dia mengancam saya. Sa'ab bin Abi Waqqas kajian Nabi. Maka jawab Nabi SAW. alaihi wasallam Nabi kata kepada Allah jadikan dirimu seperti mana anak Adam yang bernama Habil. Nabi SAW. alaihi wasallam menjawab, "Kun ka'bani Adam." Jadilah diri kamu ni macam mana anak Adam? Maksudnya habana? Abil. Apa cerita dahabil ni? Bukan Dahabil itu tak akan datang saudara dia Qabil nak bunuh dia. Lalu kata Dahabil ni kepada Qabil, dia kata la in basatta inayya yadaka litaqtulani. Ma ana bibatisin yadi ibaita liaktulak. Bila Qabil masuk mai dalam rumah dia, mai depan dia nak bunuh dia. Kerana masalah Allah daripada kepada ni. Habil, anak Nabi ada Habil ni Habil ni kata apa? Dia kata, ni sah. sebelum buat buat, buat apa-apa kat aku Dia kata macam ni Jika sekiranya engkau Nak kelakkan tangan engkau Dan kau nak bunuh aku Dia kata, maka tidaklah aku Mengelukkan tangan aku untuk membunuh kau dia kata. Habil ni, dia kata, abang Kalau abang nak bunuh saya Abang bunuhlah Saya tak akan bunuh abang ini anak Nabi Adam yang nama khabir. dia kata kan lalui abang abang tak buat hati kat apa salah saya yang abang tak buat hati abang nak bunuh saya abang bunuh saya tak akan lawan abang kerana abang abang lain hampir cakap macam apa jadi Habib pun bunuh dia Habib pun bunuh dia Habib dia tak Habil yang mati ni habib suruh saya lihat teraniaya dalam hari Nabi dijawab macam tu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas jawab habir ni kepada abang dia buat, saya tak akan bunuh abang, baca apa? ini aghafullah arabbal alamin. kerana saya takut Allah, Allah Tuhan semesta Allah tak bagi saya bunuh saya tak akan bunuh muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. baik kata Jermini pada bab ini ada riwayat daripada Abi Burairah dan daripada Khabba bin Al-Arab daripada Abi Bakrah, daripada Abi Mas'ul dan sebagainya masalah dia kata berperang sama-sama dan berbunuh di dalam pertenang orang Islam itu apa hukumnya? kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah muslim dan bermula hadis dalam masalah itu dan hadis-hadis yang diperbuat hujah dengan dia oleh orang yang tiada memikirkan harus pegang sama-sama orang Islam, maka sesungguhnya telah bersalah-salahan ulama' pada pegang dan fitnah itu. Maka kata satu puak ulama' tidak boleh pegang di dalam fitnah sama-sama orang Islam. Dan jika sekiranya masuk mereka itu di dalam rumahnya, nak membunuhnya sekalipun, maka tiada harus dia mempertahankan dirinya. Itu satu pendapat. Selaras dengan hadis tadi ini. Kalau orang memasuk dalam rumah kita sampai mengancam kita pun jangan kita bunuh dia. Kalau dia nak bunuh kita, kalau itu takdirnya kita kena bunuh dengan dia, tak pula bunuhlah. Itu satu pendapat di kalangan ulama. Kerana orang yang menuntut itu bertakwil, maka serahkan di baju maka hendaklah dibunuh maka, hendak dibunuh, maka hendak dibunuh, maka bunuhlah. Maka ini Mazhab Abi Bakrah dan dia adalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada pendapat kedua tetapi kata ibnu Umar Anah Sidina Umar Al-Khattab dan juga Imran bin Husayn radhiyallahu anhum dan lain daripada keduanya tidak harus masuk di dalam fitnah itu tetapi jika khasatnya nak menolak dan nak mempertahankan diri maka harus baginya menolaknya Ini pendapat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab dan juga Imran bin Husayn dia kata kalau dah nama namahu penyamun Nama pun penyamun. Nama pun kugan. Nama pun penyamun. Masuk dalam rumah kita. Nak samun kita. Nak bunuh kita pula. Saya takkan nak tunggu. Abdullah bin Umat bin Al-Khattab kata. Ini sudah masuk dalam kes lain. Dia kata. Kes apa? Kes kita mempertahankan diri kita. Dan Islam membenarkan kita mempertahankan diri daripada orang seumpama penyamun itu kata Abdullah bin Umar bin al khattab dan juga kata Amr bin Husain. Ha, jadi dua pendapat dua ada di situ, tuan-tuan timbang ambil. Dua-dua pun pendapat dan dua-dua pun tak salah kita ambil yang mana-mana satu. Kalau berasa macam nak biar dia bunuh, biar. Kalau berasa macam tungkat semambu tu boleh duduk sidai, saya belakang sidai dulu. Lawan dulu. Kalau dah tak takdir kita nak mati dengan binamo ni, itu kehendak Allah. Ha? kalau dia, saya pilih anak muda saya pilih pendapat Umar Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kan, lagi kaki boleh berdiri lagi tangan boleh duduk sikung dia lagi itu, tak boleh ambil buta-buta apa ada adakan kita ha? pasal apa? bukan kita saja, belakang kita anak bini kita duduk ada di belakang kalau dia bunuh, kita saja sepatutnya kalau dia melarat dia habis semua ada aduk, aduk belakang macam mana? maka pendapat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab itu nampak lebih sesuai dengan jiwa saya saya, saya kata diaalah betul tuan-tuan pulangkan lah, nak pilih yang mana satu sebab itu dua pendapat dua ada nah ha? baik tonton tengok muka surat sebelah dia kata ba ma'a satakunuf fit fitanuka katailil mudrib itu ba yang datang pada menyatakan hadis lagi akan didapati beberapa fitnah seperti mana beberapa gerak malam yang telah ada ha, beritahu dekat kita apa dia Nabi SAW beritahu Menjelang akhir zaman Akan jadi fitnah lagi dahsyat apa dia? Fitnah itu diumpamakan Seperti kita duduk dalam gelap-gelamat Gelap-gelamat Gelap sampai tak nampak orang duduk depan kita Apa kita tak nampak tak kena dia siapa Demikian fitnah yang main Menjelang akhir zaman Ketahwira saudara ku dia kata Telah disabarkan oleh Nabi SAW ALI Kepada sahabat dia akan jadi beberapa banyak fitnah kemudian daripada wafatnya. Dan jadi di dalam fitnah itu beberapa fitnah. Yang payah sangat seseorang keluar daripadanya. Bahkan pada ghalibnya, hampir semua orang masuk campur di dalam fitnah itu. Nabi kata menjelang akhir zaman, dia akan memasak satu fitnah yang orang tak boleh lari daripada fitnah itu. Apa dia? Nanti kita tengok dan telah diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang yang masuk di dalam beberapa kerat di dalam beberapa potong malam yang kelam. Kita duduk dalam satu keadaan yang kita tak ada option. Kita tak ada pilihan untuk nak pilih. Kita tak ada option. Kita terpaksa dia jadi macam tu. Duduk dalam keadaan terpaksa dia kata. Maka tiada siapa dapat keluar daripada keadaan yang kelam itu Ni akhir zaman. Maka ibarat itu tersebut adalah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Katanya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Badirū bil a'māli fitanan ka qita'il layl Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: bersegeralah kamu mengerjakan amal ibadah kepada Allah untuk dibuat bekai kamu di akhirat bersegeralah dahulu daripada fitnah yang akan zahir seperti mana malam yang kelam yakni sungguh-sungguhlah wahai sekalian sahabatku capai daripada sekarang ini amal yang jadi bekai sekalian kamu di hari akhirat itu Nabi pesan dekat sahabat-sahabat Nabi kata badiru bil bil'a'ma kalau ingat nak buat baik Buat cepat Nabi kata Sebab so kita tak tahu Kita tak tahu Esok kita nak hidup tak lagi Itu contoh Contoh kalau ingat nak buat tahajud Buat malam ni Sebab apa, apa dia tak tahu Esok kita hidup tak lagi Takkan tidur malam ni Tidur tuan Banyak tu jadi lah ni Tidur tuan bini dah bangkit dah pergi jerang ayak lah apa lah apa semua siap dah kebiasaannya Binda bini kita turun dah kuat duk jerang ayak duk apa-apa saya lagi dengar lah bangkit kita ni kalau rumah kayu dua tingkat bini duk jerang ayak di bawah dengan lantai duk meletup cuma benda bangkit lah pagi dia bangkit lah Aduh, tengok 10 minit 15 minit lagi subuh nak masuk dia bangkit itu memang time dia duk bangkit tapi mai satu pagi tu bini bangkit jerang ayak jerang-jerang ayak air lantai tak meletup Aih, leno dia ni Hidup pagi ayo, eh ay, ay, ni subuh dah dekat dah ni, tak bunyi sorak. Biar dia apa nama tu, aduh. Dok cuci sarang labah tu, dia dok lecok lantai tu. Kutung-kutung, kutung-kutung dah bawa balik. Aih, tak mangkir jiwa ni. Nah, nah, kita nak mulut dengan mak bini mata terbuntang. Bukan berapa habis bundang dah. Ni ado jadi ni, ado jadi. Contohan, kalau dia tahu Kata malam tu dia nak mati, jangan dia tak tidur malam tu. Allahu akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balki qula Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya Allah, mati. Cantik. Dia kata anan cam inilah buruk kami. Masalah dia apa bulan? Tak tahu. Tak tahu. Kita tak tahu fi ayyi ardin tabu. Jangan kata kamu tak akan tahu Kamu nak mati di mana Bila nak mati tak tahu Nak mati di mana tak tahu Kita doa abang doa pesan tinggal ni Kata apa-apa isu apa simpan ayah sebelah Tuhan abang Pesan tinggal ni Kita biar umrah mati di Mekah Pesan macam-macam dah pesan tinggal ni apa apa nampak hidup Ayah mau ayah Dipali akah peluru Pesan dahulu Akah peluru apa Tapi mati tak mana Mayat pun takkan jumpa. Tak tahu macam-macam benda boleh jadi. Nabi kata apa? Badiru bil-a'man. Nak buat amal, cepat-cepat. Sebab kita tak tahu apa nak jadi, bila. Tak tahu apa nak jadi, tak tahu bila nak jadi. May bulan kosa. Jangan lepas bulan kosa yang may depan kita ni. 30 malam ni, jangan tinggal yang mulai. 30 malam ni, jangan tinggal tarawih. 30 malam ni, jangan tinggal tadarus Qur'an. Sebab apa? Sebab tak tahu. Tahun depan punya Ramadan kita dapat kedakang. Jadi mana ada depan ni, grab. Ambil peluang ni. Jangan dilepaskan peluang yang ada. Maka Nabi SAW pesan dekat sahabat, Badiru bil-a'man. Apa kalau nak buat amal, buat cepat-cepat. Sebelum sampai sekalian kamu masuk di dalam satu fitnah. Sebagaimana beberapa saat di dalam malam yang kelam. Yang tiada dapat kamu terletak diri daripadanya. Maka apabila sampai sekalian kamu pada waktu fitnah itu. Sudahlah datang barang yang memasyhulkan diri kamu sekalian. Bila sampai satu time, kita jadi masyhul. Masyhul ni maksud dia bidi, jadi teruk. Minta, ni bukan semua orang di alut stak ni Dapat peluang macam kita ni Ni kita ni Akmai malam ni, ni Nisbah kepada population Penduduk Islam alut stak berapa ramai Ni baru berapa persen Kita kata loh Ramai orang pi Kita kata ramai Ramai apa Nisbah kepada haduk Had takmai jadi ramai Hadam ni takamai Had takmai lagi ramai Kita ni Allah pilih dia gerak haji kita teringat nak mai. Allah gerak kita dia gerak kita suruh kita ingat kata nak main daripada kemarin ni duk ingat dah daripada kemarin hari ni ni lepas-lepas Hassan tadi duk kira nak siapa bini kata abang si awal yang nanti dia kata tak lagi nak paki bayar Alhamdulillah apa berjabat Allah jurah Allah gerak kita tu Kita nak mai, Kita nak mai bagi awal Bila dah mai awal Semayang sunat sahiyatul masjid Bila dah sampai awal dah buka Quran baca dulu Allah gerak kita nak buat benda tu Alhamdulillah Berapa ramai orang Allah tak gerak dia Sebelah rumah kita Tak pernah kita tengok dia masjid. Bukan kita nak cemuh dia Bukan kita nak kata-kata dia Tapi kita bersyukur kepada Allah Sebab kita tak jadi macam dia Bukan kita tak beta aja dia Kita biasa semawah dia Kita tani Malah itu ada ada kuliah Di masjid apa-apa Jom pergi Dia main begitu ah, Oh Siapa dia menajak Abang lah ustaz ni Abang tu bulan kali yang ke-35 lah Bukan kali pertama Kali yang ke-35 lah Abang kadang dia duduk tanya di tu pasal dia tak ingat pun Bentar kita abang ni dia kata ustaz mana mengajar abang lah ustaz ni ni oh, tak apa pergi dulu pergi dulu jadi, tapi pergi dulu kita Alhamdulillah Allah bagi kita ingat ni bila aku nak pergi masjid mana aku nak pergi malam ni Allah bagi itu kalau Allah tak bagi kita pun berapa dia maknanya satu benda yang kita kenal syukur satu sahabat tanya saya dia kata ustaz kalau saya nak jadi keamalan dia dekat tiap-tiap kali saya habis semayang Aisyah sem saya semayang sunat Baaliyah Aisyah saya nak tuju juga bolehlah kalau saya nak buat tiap-tiap malam ada satu sahabat tanya Saya tanya dia Pernah siapa yang nak sujud syukur sampai tiap-tiap malam Pertanya saya syukur kepada Allah Tiap-tiap hari Allah bagi kat saya Daripada saya celik pagi tadi bagi, bagi tidur Sampailah kepada saya habis Terserah sebab yang Aisyah Boleh buat sunat Baat-baat Aisyah pula Allah bagi dekat saya, saya hari apa yang Allah bagi Saya sujud syukur kepada Allah Terima kasih kepada Allah Tiap-tiap hari Allah bagi kat saya Lebih daripada yang saya nak Saya syukur kepada Allah Karena itu saya nak buat tiap-tiap hari Boleh? Tak boleh? Saya kata boleh boleh lah dia nak bersyukur Allah bagi kat dia macam-macam kekih hari Allah bagi dia rezeki Allah bagi dia kebahagiaan dia menikah 20 tahun tak pernah berkelahi tu percaya tak? ada orang 20 tahun tak pernah berkelahi ada orang berkelahi dahil 20 kali ada juga ada juga dia 20 tahun tak pernah berkelahi dengan bini bini meninggal bini meninggal bengkak mata terayak saya jumpa lah Bini meninggal Biji mata bungka. saya Pak mentua dia main jumpa saya Pak mentua dia main di rumah Dia kata ustaz saya nak minta tolong Ustaz satu lah dia kata Saya pun tak nak minta tolong dia saya. saya kata ni puji macam Saya dah awas lah ni menentu saya ni Isteri dia meninggal Biji mata lepam Ustaz 12 dia kata Allah saya kata jadi macam tu Ha itu Nanti. yang mati tu anak saya. Saya kata. Betul lagi ni dah tapi anak saya. Saya kata. Pas tu daerah mau lempah di mata saya. Okey, saya bela dia daripada hari beranak, saya bela budak ni sampai Allahu akbar. Dah. Dia ambil anak dia umur 20 lebih dah baru dia ambil belah. Saya bela ni masa susah dia bela, tenang dah. Saya bela budak ni kena batuk kainan beliau dia. Dia bela anak saya, bini dia, bini dia batuk kain dia. Apa yang dia nak teriak Lebih-lebih. Pak Muntua ni buat sembang boleh tahan. Jadi saya berdekat, fahamlah. Dia kata, kita tak faham kan? Tapi bagi macam dia nak dekat Bila lagi dia nak teramah depan hutan? Kita berbagi peluang. Tengah butir-butir, ya butir-butir. Saya tolong saya sekali. saya tolong nasihat gebulani ini dia kata buat dia pergi jadi menjadi. Dia saya abah kau Dia kalau nak melingkup Dia ada melingkup pi Pak pam tu gadah. Masalahnya dia bawa cucu saya pergi melingkup sekali. Dia duk bawa ni anak-anak semua pergi teriak atas kubur sekali. Dia nak melingkup melingkup pi ya Cucu saya jangan melingkup. Oh, maaf, Saya, tarik, saya. Faham, tak dia dia. Pam nak bang. Nanti satu hari dia jumpa dia saya sembah jumpa dia sembang sahabat orang bagus 2000 kuliah dia tanya awal sedih terlebih terlebihkan ni oh ya Allah saya saya tahu ustaz saya tak mau cakap pasal orang saya tak tahu orang macam mana saya cakap pasal diri saya saya sayang bini saya. saya nak sebut saya sayang bini saya aku cepat kepoh mulut ni dia sayang semua orang ataupun kepala mulut ni nak cakap saya sayang bini saya saya keluar rumah saya, saya pergi urusan kerja saya pergi mesyuarat sang mana apa? kalau saya makan, saya kalau boleh saya makan di kedai, melainkan terpaksa kalau saya makan di kedai laut saya makan tu sedap, laut saya makan tu saya akan bawa balik, bini saya kena makan orang nak kata apa tak saya saya tak peduli, tapi saya sayang bini saya saya pun takut dengan dekat. Kita Ustaz sayang macam itu. Sayang. Bukan tak sayang. Tapi tak dengan teraduk. Eh. Kan? Tuan-tuan, ada orang macam ni. Ada, ada orang macam ni. Dia sayang sampai macam tu. Dekat keluarga dia. Dekat bini dia. Dekat anak dia. So, Ustaz. Sebelum Ustaz. Bukanlah saya nak kata Ustaz. Kalau menjawab cakap. Tapi sebelum Ustaz tercakap berani, Saya cakap dulu. Bukanlah. Ya saya paling tak suka dengan Kalau orang kata-kata saya Ni, um, Yang punya masalah ni Yang um, nikah lain dan, Yang tu saya tak suka dengar Masih kuit dari Saya tu nak kata yang tu Bukan Masih ah, kuit dari abang Saya pun tak jadi kata Tak jadi kata Jadi bila tak kata Tak tahu nak apa, lah. kata apa Saya kata-kata gini lah Saya kata, kata pun Islam tak benarkan Kita berduka cita Sampai terbih macam ni selalu tak benar. Apatah lagi ini saya abang pilih dah pak untuang bagi kita. Antabbi du raik yanah bila saya ajak Allah satu benda yang hang tak patuh. Lah. Saya pesan ada nama Allah jangan buat dah benda tu. Saya pun penjang, tak mahu cakap panjang tak apa pergi hindariak boleh. Nampaknya manusia pada ni ada manusia macam ni. Mungkin bukan kita tapi ada orang macam tu. Maka kita kena rahim orang-orang yang macam ni. Nah, baik. Sambung hadis tu dia kata apa? Kita baca hadis saja. Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsik kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yadhi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Maksud dia apa? Maksud dia Nabi kata fitnah yang dahsyat menjelang akhir zaman ni ialah satu orang lelaki pagi beriman menjelang petang kafir. Isu apa pula? Pagi-pagi dia kafir, petang dia beriman pula. Menjelang akhir zaman akan berlaku benda ni. Bahkan Nabi kata apa? Yang paling teruk lagi, ya bi'udina bi'arad min ad-dunya. Orang akhir zaman ni boleh sampai ke tahap apa? Agama dia dia joy kerana nak kepentingan dunia yang ini Nabi kata, aku pesan dekat Abah jaga-jaga dengan si tenang yang nak main apa yang Nabi kata ni tuan-tuan, hari ni sudah jadi hari ni sudah jadi pagi-pagi beriman kepada Allah, bangkit semayang subuh, semayang apa-apa semua cantik pergi pejabat, pergi pejabat tu semang dengan rakan pekerja suruh keluar sajur yang berkaitan dengan agama, misalnya di pejabat ni, semang-seman keluar tajuk berkaitan dengan agama dia memang memang tengok hukum hudud misalnya. Kawan dia pikat macam kita cerita tadi, kata hukum Islam ni kalau dilaksanakan aman dunia ni. Dia dengar dengan mun tu dia lawan. Dia kata bukan dia, aku bukan nak lawan dia. Dia kata betul. Aku bukan nak lawan dia tapi hang fikirlah takkanlah hukum potong tangan tu sesuailah ni. Ha dia tetap tak setuju. Kawan ni kau ingatlah balik Kawan ada kata ayang tak boleh cekap betul. Ni perintah potong tangan pencuri ni Quran. Quran Allah sebut as-sariqu was-sariqatu fatqtu aydiyahuma. Pencuri laki -laki, pencuri perempuan, sabit kesalahan cukup, saksi, bukti semua cukup, memang dia curi. Fatqtu aydiyahuma, potong tangan. Allah sebut dalam Quran Takah nak lawan ayat Quran Kawan ni kata-kata kat dia Ya lah dia kata aku kata Jadi bukan aku nak lawan Tapi aku suruhan fikir Sesuai ke benda ni tali Oh pening ke kan Setelah diberitahu kepada dia Kata ini Quran Dia tu lawan dia tu lah Mengikut ulama kata apa Jadi kata-kata Jangan Hak mana cerita orang hambaqat kita Daripada ayat Quran terang daripada hadis yang sahih terang tuduh molek cakap macam ni paling baik kata apa sami'na wa ata'na aku dengar apa Tuhan kata dalam Quran aku dengar apa Nabi kata dalam hadis wa ata'na aku taat paling baik kalau duduk tak setuju pun jangan ucap di mulut tuduh aku no komen aku lama tak tahu kerja tak faham benda ni aku tak reti aku baru duduk mengaji cakap macam cukup Jangan bercakap yang kita itu against, kita itu lawan dengan ayat Quran ataupun dengan hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Jangan. Sebab apa? Sebab dia boleh membawa kepada implikasi. Itu selebih daripada itu. Ah ini perbahasan yang panjang yang ada di dalam hadis ni. Jadi pada kesuntukan masa saya tak mahu baca berceritik tentang benda ni. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk satu hadis Nabi SAW ada hadis riwayat daripada ummi salamah ni dia kata nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam istaiqadha lailah hadisnya Fakala, subhanallah madza unzila al-lailah min al-min al-fitnah madza unzila min al-khaza'in man yuqizhu sawahib al-hujrat ya rab kafiyatan fi ad aaliyah fil akhirah itu hadisnya. Maksud dia apa? Isteri Nabi Ummu Salamah dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tiba-tiba terjaga amanah. Bila Nabi jaga-jaga Nabi terkejut kata subhanallah. Nabi kata maha suci Allah. Ni tengah tidur jaga ni Nabi kata subhanallah. Maha suci Allah. Ma unzil al-lailah min al-fitrah. Nabi kata fitnah hapalah Allah nak turun dekat umat aku. Nabi kata begitu. Lepas tu Nabi kata ma za al khazaim. Apa ke khazanah harta kekayaan yang Allah nak lambahkan bagi kepada umat aku. Nabi fitnah fitnah akhir zaman yang apa dia? Orang jadi kaya. Kaya tu fitnah. Senang. Senang tu fitnah. Fitnah ni makna dia ujian. Nabi tidur, Nabi mimpi Dalam mimpi Nabi itu, main-main Umat akhir zaman, Allah akan bagi ujian Dalam bentuk macam ni Bagi kekayaan, bagi kesenangan Itu pun Nabi kata Dekat isteri dia, Ummu salamah ni Nabi kata, man yuqidu sawah ibal pujrah Tolong siapa-sapa Sa orang -sa, Tolong siapa tidur Tidur, kaum keluarga kita Hadut tidur dalam bilik mereka Nabi suruh oh, lah tu juga pintu lalak semua ada, ada dalam hujrah, dalam bilik-bilik. Masjid Nabawi tu, sebelah tu makam Nabi tu, rumah Fatimah, rumah Aisyah, rumah Fatimah, rumah isteri-isteri, Nabi semua ada, ada keliling tu. Nabi kata tolong siapa-siapa pintu lalak semua orang, semua adik-beradik -adik kita pintu lala, suruh bangkit, suruh sembahyang sunnah, mana? Nabi suruh lalak tu. Ya Rabka Syiatin. Ya Rabb Ya Rabb kasiatin fi dunia ariatin fi akhirat Nabi kata I, I, I. Nabi kata bapa ramai orang di akhirat itu masa atas dunia dia berpakaian di akhirat dia tak ada pakaian apa-apa maksud dia apa, -apa. apa? atas dunia nampak hebat tapi di akhirat tak ada pahala kebajikan yang dia bawa di menghadap Allah subhanahu wa taala nabi terjeguk malam kerana bimbi yang Allah bagi dekat nabi nah ha? wallahu a'lam atu kita balik buat ingat-ingat insyaallah bulan depan kita sambung baca apa cerita nabi dia nah ha? wallahu a'lam malam ni tuan-tuan saya difahamkan ada live tv ada live tv daripada TV yang muhtaqim abang live tv so anak-anak tuan-tuan yang dok mengaji di Mesir di Al-Azhar Mesir yang duk mengajir di US Yang duk mengajir di UK Di London, di apa semua Lepas berpeluang tengok kuliah kita malam ni Macam yang tuan-tuan duk tengok Lepas berpeluang Itu tuan-tuan teknologi yang dimanfaatkan Untuk agama Teknologi yang dimanfaatkan Untuk agama Itu tuan boleh balik Boleh cek balik dalam alamat apa? www.almutaid www.almultafib.tv Kita boleh balik Tengok itu Alamkan bertuahnya Teknologi yang ada hari ini Kalau ada orang kita Yang boleh memanfaatkan teknologi itu Alamkan bertuahnya Ramai dengan anak-anak kita yang mengaji di Amerika Yang mengaji di, di United Kingdom Dari telefon Dari sana Dari telefon main Nak tanya apasih Udhamah Telefon balik mai ke Malaysia ni Nak tanya apasih Udhamah maka ini menjadi satu alternatif kepada mereka, mereka boleh ikuti kuliah mereka boleh sama-sama macam kita dengar, mereka dengar dan kalau mereka ada masalah muslim nak tanya mereka boleh through email dan kalau kita ada masalah, kita boleh layar email yang mereka hantar ini yang kita nak, anak-anak orang Islam kita kita nak ada kebolehan dan kemahiran yang macam ini kita nak juga anak-anak, bantuan, yang mengaji Maktad Mahmud yang pergi kuliah Islam yang pergi Mesir Depok tak semata-mata reti mu saja dah alih ni. Bahkan Depok ni selain daripada reti mu, depa juga mahir IT. Depa mahir IT. Depa ada laptop, depa pasang wireless dalam acara mu. Depa, depa boleh, depa boleh masuk dalam live TV. Depa boleh tengok perkembangan dakwah yang berlaku di seluruh dunia bukan saja kuliah tak ada di Malaysia ni saja. Depa boleh masuk internet, boleh tengok kuliah Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Yaqob boleh, boleh boleh masuk, boleh tengok belakang. Demikianlah luasnya ilmu pada hari ini. Maka ugilah orang yang kita mahu nak mem memanfaatkan teknologi yang ada pada hari ini untuk kebaikan agamanya syukur so, kepada Allah ya kepada sahabat-sahabat anak-anak kita yang ambil inisiatif untuk buat benda-benda yang macam ni dan tadi ustaz kita Ustaz Ail apa tadi dia beritahu ini yang pertama dan akan diperluaskan ambil lagi ustaz-ustaz lain yang sedang mengajar di masjid mana-mana dan alhamdulillah ada Al ustaz Ail ini ada wawasan yang macam ni yang boleh mengembang, luaskan dakwah kepada anak-anak Islam kita yang luar daerah di mana-mana Nah, mudah-mudahan Allah berkati usaha ini Dan mudah-mudahan Allah berkati Kuliaan kita pada hari ini Kita tanggung dengan tasbih kappar dan surat ulas Alhamdulillah Alhamdulillah وصلي على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبقاد سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد يواهر نعمه ويكافر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وإذيك الكريم وعظم السلطان رضينا بالله ربا Wabil Islam dzina, wabil Muhammad Nabiya, waresulah. Allahumma fadzha'alaina kuthuh al-'arifeen, warizqna ta'haman Nabihi bja'ihatul murseeliin. Allahumma fatihna filbi, wa'annimna ta'wir, wa'hbinna siratul mustaqilin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا التباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا التناب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والقفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلمة والظالمين وانصرنا على هؤلاء الذين يوعدوننا ويسجوننا عن سبيل الله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفائته ولا حَمّن إلا فرّجته ولا دَينا إلا أَدّيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرفوعا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.